Події в романі відбуваються У першій половині 20-го століття Його аж ніяк не можна Називати спокійним Перша світова, жовтневий переворот Але у невеличкому селі на Волині В родині заможних селян Ясницьких Зростає дівчина-красуня Богдана Вона марить театром І зрештою напередодні власного весілля Наважуються на рішучий вибір Втікає з дому Вступає в театральну трупу Яна Згурського Там грають польською та єврейською мовами Але для не Головніше – це бути на сцені Згодом дістає місце в українській трупі У ній сутужно з коштами, адже вона існує лише на кошті меценатів Зате можна грати рідною українською Та щастя сцена триває недовго Вересень 1939-го змінює кордони етнічних земель Польща стає для волинян зарубіжною державою Натомість в Луцьку закривають український театр він вистояв за Польщі, та нині, коли Волинь начебто стала українською, його заборонили. Дана залишається без роботи і повертається до батьків у Туричі. Сторінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк. Слухаємо. Добіг кінця вже традиційно плаксивий волинський червень. А разом з ним і мандрівний театральний сезон. Трупа Миколи Певно повернулася з Острога до Луцька, якраз тоді, коли літо нагадало про свої гарячі обов'язки. Ніна Певно запропонувала перед тим, як розбігтися, роз'їхатися на літні канікули, дати для лучан прощальний концерт. Концерти Певнівці організовували нерідко впродовж усього року, адже мали і свій оркестр, і талановитих співаків, і навіть хореографічну групу. Публіка дуже любила такі дійства, а для театру це був один зі способів заробити додаткові гроші, яких постійно бракувало, і прорекламувати свою драматургічну програму. Цього разу концерт, Заключний акорд сезону, вирішено обладати у публічному саду, де зазвичай проходили народні гуляння і різні культурні заходи Луцька. Цей публічний сад біля Свято-Троїцького собору з'явився у місті ще на початку століття. Його закладали ландшафтний пейзажист з Києва Рудольф Троцке та місцевий садівник Чех Всеволод Вко. Чимало відомих містян мали у саду свої іменні дерева, за якими самі ж і доглядали. Ще тоді на площі парадній збудували і сцену для оркестру, який грав щовихідного і в свята. Такої кількості шанувальників Дана ще ніколи не бачила. Як добре думала, що пан Певний обрав для концерту міський сад, бо стільки людей не вмістила б жодна зала. Здавалося, що мало не все місто заповнило і площу Нарутовича, і територію саду. Чимало людей стояли навіть за його аркою на прилеглих вулицях. Дана сама не могла збагнути. Чому?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 А я зразу сама собі повірити не могла. Якраз вийшла із собору і почула твій голос. Ну, хіба ж би я не пізнала твій голос?» Але все одно мучив сумнів. Поки добралась до тебе, душа перетліла. Серце тисячу разів зупинялося. Але це таки ти. Ти, Олесю! Дана відсахнулася, відійшла в бік. «Що все це значить? Як це розуміти, оленятко? Ти не хочеш бачити рідну маму? Але чому?» У великих світлокарих з оріхами і скринками очах жінки знову заброніли сльози. «Чому? Чим я тебе образила, донечко?» «Дуже перепрошую, але пані помиляється. Ви мене з кимось сплутали, я не Олеся». Дана відступила за липу, але жінка не відставала, рушила слідом. «І чого вона до неї причепилася божевільно?»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 що їй робити? Хто ж має забрати цю жінку, що явно не при своєму розумі? На них почали оглядатися. За сцени наблизилися двоє поліціянтів. Ними виявляється був оточений весь сад. Микола певний попереджав про те, що концерт проходитиме під ремним оком поліції. Бо дозвіл дозволом, але влада має бути насторожі. Мало що може втяти цей невельми надійний український театр, та ще й при такому великому скупченні народу. Жінка, вгладівши поліціянтів, чомусь раптом злякала, Затремтіла, запанікувала, відсахнулася від дани, здалося навіть, що зібралася втікати, таки справді побігла. Але поліціянт ухопив її за руку. Пані! То є ваша цурка, грізно глянув на обох страж порядку. Я не знаю цієї жінки. Вона обізналася, що з кимось мене сплутала, стенула плечима Мадана. Жінка пронизала її повними сліз очима, але нічого не сказала. Хапнула ротом повітря і раптом почала падати. Лікаря, крикнув хтось із артистів, які стояли за сценою, чекаючи на свій вихід. У пані вочовий сонячний удар, он як спекотно, а тут стільки людей, така задуха. Поліцейський неквапно взяв металеу баклажку, причеплену до його оформного паска.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 Дана тим часом разом із Устинкою, з якою вони жили в її родичів, уже вибігали із саду і спускалися градним узвозом до річки. Вони ще перед концертом вдомовилися прогулятися до замку, може навіть скупатися у стеру. Завтра дівчата попрощаються до наступного театрального сезону. Устина поїде до Рівного, де живуть її батьки, а Дана – до своїх у Туричі. Вона надсилала додому кілька листів, але на жоден не отримала відповіді. Сердіце, мабуть, досі. А вже сердіце. Хто ще в селі зробив би таке, як вона? Ніхто. Та як би вони її не зустріли, щоб не казали, але як же вона скучила за мамою і татом, за Димкою, за своїми Туричами. Страшенно скучила. Ну не розстріляють же її там за те, що за степце заміж не вийшла. Та й Юрко, де б він не був, але ж мусів за цей час навідатися до своєї мами. Тільки задрімала, як у двері загрюкали. Неспішно, розмірено, але сильно, вимогливо. Пірнула під ковдру і зачаїлася. Тільки серце, як у переляканої перепілки. Стук, стук, стук, стук. Устинку, не відчиняй, не треба. Мало хто може приплентатися посеред ночі. Але Устина вже запалила лампу, накинула халат і відчиняє двері. Дана визирнула з-під ковдри. На порозі постав опасистий чоловік. У чорному поліцейському однострої. За його широкими плечима великий круглий місяць. Ніби чоловік і справді тільки-но зіскочить з нього. Здалося раптом. У руках цього чорного нічного гостя зблиснули вили. «Ой, Божечку, спаси і сохрани!» – прошепотіла Дана і знову заховалася під ковдру. «Олександра Радич?» – басом прокотилася в нічній тиші. «Ні, я Остина. А де панна Олександра?» «Тут така не живе. Я й не знаю ніякої Олександри». А це ми зараз побачимо. Поліцейський спокійно, але напористо відтрутив устинку від вхідних дверей і зайшов. Із сусідньої кімнати виглянули перелякані господарі. Що сталося, пане полісмене? запитала Устинчана тітка. То хороші дівчата, дуже порядний, законослухняний, акторки з театру. Устинка то донька моєї сестри, а то її товаришка. Повірте нам, пане полісмене, вони ніц поганого не зробили. Знаю, що акторки. Поліцейський підійшов до ліжка, на якому лежала Дана. Одним ривком зірвав ковдру. «Ану, покажи писок! Голову, кажу, підніми!» Виняв з кишені фото, подивився, порівняв обличчя на ліжку на світлині, задоволено хмикну. «Одягайся!» «Але ж це не та дівчина, яку ви шукаєте! Це Богдана Ясницька!» – закричала Устина. «Цо-то, панінка, так нервується! По сторонку розберуться!» Байдуже кинув поліцейський. «Моя справа – доставити!» Але ж ви повинні доставити якусь Олександру. Удани зрадливо затремтіли губи. Збирайся, кажу. Хутко, хутко, хутко, повторив поліцейський спокійно, але так, що про якесь заперечення не могло бути й мови. Дана одяглася, підійшла до дверей. З речами, сказав поліцейський, голосно позіхаючи. Кошуля, майтки, тенди, сенди. Навіщо? сполошилася устинка. Навіщо й речі? Ви ж її сьогодні відпустите. Правда ж, пане полісмене, відпустите. Це ж якась помилка. Барзонірна Паненко нарешті розсердився поліцейський. Там розберуться, коли її відпускати чи взагалі відпускати. А вам я порадив би столити свій симпатичний писочок і мовчати, поки вас нічого не питають. Бо можуть і вас запитати.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 «Прошу, панінку, до поліцейського постерунку, будьте як вдома», – пожартував Данен провожати. Їй знову здалося, що в руках у нього сяйнули вила. Дану арештували в Речі Посполитії, а звільнили вже в Радянському Союзі. Вересень 1939-го знову змінив кордони етнічних земель. Той, що відділяв Волинь від радянської України, зник, зате проліг інший, по річці Буг, між Волиню та Польщею, яка тепер стала для волинян зарубіжною державою». Змінився і Луцьк. У міському саду знесли пам'ятник Пілсульському. На вулицях, вже вкотре перейменованих, не стало польських написів, їх замінили російські. Дана пішла на колишню квартиру, тітка Гана тільки руками розвела. А вже ж, Густинка ще недавно, зовсім недавно була тут. Приїхала до Луцька на початку вересня, як завжди після канікул, готувалася до відкриття 10 сезону. Казала, що воно буде якесь особливе, бо ж то ювілей. Але все так несподівано змінилось. Так раптово прийшла нова влада і закрила театр. Сказала, що він якийсь не такий, шкідливий, занепадницький, націоналістичний. Багато відомих людей виїхали до Варшави, з ними і дехто з акторів. Частина їх залишилася і сподівається потрапити до нового театру, який совєти скоро відкриють. Йому обіцяють передати приміщення колишнього міського, польського. Але Устинка не вірить, чиї туди візьмуть. Повернулася до батьків, сказала, що знає досить сцени. Може, піде вчителькою до школи, бо ж тепер уже будуть українські школи, а може й щось інше вибере. Дана не могла повірити, як то так, то що був український театр,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 І Богданчик їхній, Нінен хрещеник тут, у зіниних батьків, у митців. Петро дуже переживав, що їде без дружини і сина, але залишатися ніяк не міг. Кликав і Миколу та Ніну. Казав, що від радянської влади їм нічого доброго чекати не варто. Але Микола сказав – «Ми ж українські артисти, чого нам боятися?» О, вони так переживали за театр, так переживали. Ніяк не могли змиритися з думкою, що його ж не буде. Все сподівалися, що це якесь дике непорозуміння із його закриттям. Скоро все владнається, їх перепросять і запросять назад. Наносиш відкриття 10 сезону. Не перепросили».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 «В світі багато несправедливості, дівчинко. Людина, як той листок, відірваний від дерева, пограється трохи нею вітри та й заметуть снігами. З тобою теж он що сталося. Ми намагалися витягти тебе, але пробач. Після того, як змінився воєвода, як Юзевського перевели звідси, нас уже ніхто не хотів слухати. Така от історія. А в Києві у вас буде свій театр? Свій театр? Про що ти говориш, Данусю? Боже мій, свій театр. Не знаю». Але нам не вперше переїжджати, ми дамо собі раду. Здавалося, Ніна заспокоєна не так дано, як саму себе. А ти постарайся потрапити до нового театру. Попросися, тебе візьмуть. Ти ж місцева і селянської родини. А головне, у тебе ж такий голос. Обіцяй мені, Дано, запам'ятай, талант – це божий дар. І загубити його – то гріх. А якщо у нас усе складеться добре, якщо тільки складеться, якщо тільки... «То ми обов'язково заберемо тебе до себе». Домовилися? Дана кивнула головою. Але насправді вона не знала, що буде робити і як буде жити далі. У в'язниці часто думала про те, як вийде на волю, приїде до Луцька, розшукає ту дивну жінку, подивиться їй в очі, запитає. Що вона її запитає? Навіщо вона влаштувала ту виставу, яка так дорого й обійшлася? Але зараз і найбільше хотілося додому, до батьків, до... Але ж він так і не написав. А може писав, але листи чомусь не дійшли. Попрощалася з певними і поїхала на автобусну станцію. Дана зайшла до хати і заніміла. Ні мисника, ні ліжка, ні образів на стіні, ні тканих ходників на підлозі. Під стіною біля покуття стіл без катертини, а за столом якийсь чоловік у шкірянці. Ви укій справі, громадянко. Я не у справі. «Я до батьків приїхала, це моя дома». «А, то ти, значить, ще не знаєш». «Да, ми не встигли прибити вивізку, завтра приб'ємо». «Тут тепер сілі Рада, а мати твоя – он там». Він показав через вікно на маленьку літнівку, у якій Ясницький зазвичай готували їсти влітку. «Для одної людини тих хоромів вистачить». «Чому для одної?» «Я ж сказав, вона он там». Дана кинулася до літнівки, старі двері голосно рипнули. «Це ти, Хотинко, – почалося від печі». Добро здоров'я, мамо, це я, Дана. Бог дав, Бог і взяв. Немає, Данці, хотинко, немає. Кажу ж, Бог дав, Бог і взяв. А твої кримпаї є, а серед льшов повезли. А я? Моцним господарем твій Назар став. Що й за жінкою мельки прихопив. Тобі ліпше, тобі завжди було ліпше. І зараз в тебе зосталась хата, бо наша їм рада на хуторі. І твій Андрій в хаті, коло тебе. Мамо, це я, Дана обняла матір і заплакала. Що з вами? Не силою мене, розсердилася Настина. Сказала, не піду і не піду. Вернеться в мій метро, то де буде шукати мене. Та й у тебе ж там тепер кацілий кагал, а я туточки, сама собі господиня. Мамо, ви щось їли? Погодуй нашу зірочку, погодуй. Хто ж її в тому колхозі нагодує? Вони тільки молока наїно хочуть, тільки молока. Тягнули б з неї, тягнули. А де ж вона візьме їм стільки молока, щоб усіх напоїти? Дана кинулася у двір, принесла дров, розпалила у печі, поставила до вогню банячок з бульбою. Мама не хотіла їсти, її треба було годувати як дитину. Але підкріпившись, вона заспокоїлася і задрімала. Дана побігла до димки. Слухали сторінки роману відомої української письменниці Надію Гуменюк «Вересові меди», читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврантюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!